Михайло Коцюбинський Харитя. В печі палав вогонь і червоним язиком лизав челюсті. В маленькій хаті було поночі, і по кутках стояли діди. На постелі лежала слаба жінка і стогнала. Все Харитина мати. Шість тижнів поминуло, як помер її чоловік, батько Харитин, і відтоді бідна удова тужить та слабує. А оце вже другий день, як зовсім злягла. Злягла саме в жнива, в гарячий час, коли всі, хто вміє жати, подались на ниву збирати на зиму хліб. І вдове нежито поспіло, та нема кому його жати. Сиплиця стигле зерно на землю, а вдова лежить недужа. Тяжка слабкість спутала руки й ноги, прикувала до постелі. Лежить, бідна мати Харитина та б'ється з думами. Рипнули двері. То ти, Харитю. Почувся млявий голос слабої. Я, мамо. З дверей виткнули спершу відро до половини, виповнене водою, далі русява головка дівчинина, нахилена на бік до відра, а далі права рука піднята трохи догори. В хату увійшла Харитя й поставила коло відро. Їй було вісім років. Десь дуже важким видалось Хариті те відро з водою, бо поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на припічок і важко дихаючи. Ліва рука від незвичайної ваги зомліла, і Харитя не могла її зігнути. Але все було одну хвилину. Вдруге метнулася Харитя до мисника, легесенько, мов кіска, стрибнула на лаву, зняла з полиці горщик і поставила його коло відра. «Що ти робиш, доню?» поспитала мати. «Вечерю варитиму, мамо!» Слаба тільки зітхнула. А Харитя справді заходилася коло вечері. Змила вмищені жменьку пшона, вкинула щіпку солі та зодвічі зо три картоплини. Налила в горщик води, приставила його до вогню. Любо було глянути на її дрібненьке, запечені на сонці рученята, що жваво бігали від одної роботи до другої. Великі сиві очі з-під довгих чорних вій дивилися пильно й розумно. Смугля величенько розчервонілося, повні вуста розтулилися. Вся увага їй була звернена на роботу. Вона забула навіть і за нові червоні кисники, що двічі обмотували її русяву аж білу головку. Кисники ті були її радість, її гордощі. Оце третій день, як хрещена мати подарувала їй ті кисники, а Харитя й досі не натішиться ними. Мати стиха застогнала. Харитя стрепенулась і підбігла до ліжка. «Чого ви, матінко? Може, водиці холодної? Що у вас болить?» Ластівкою припадала вона коло колонедужої. «Ох, дитину моя, Люба, все в мене болить. Руки болять, ноги болять, голови не зведу. От, може, умру, на кого ж тебе я лишу, сиротину нещасну? Хто тебе догляне, вигодує?» Харитя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто здавив його в жмені. Сльози затрамтіли на її довгих віях. Вона припала матері до рук і почала їх цілувати. Що ми робитимемо, доню? От довелось мені злягти саме в жнива. Хліб стоїть у полі невижатий, осипається. І вже не знаю, як мені, бідній, недужій, запобігти лихові. Як не зберемо хліба, загинемо з голоду зимою. О, Боже мій, Боже! Не журіться, мамо, не плачте, адже ж Бог добрий, мамо. Бог допоможе вам одужати, поможе вам хліб зібрати. «Правда, мамо? Правда?» Поки Харитя говорила ті слова, в біленькій головці її промайнула думка. «Як то нема кому жати? А вона що ж робитиме?» Ще торік ходила вона з мамою на ниву, бачила, як мати жне, ба, сама брала серп жала, адже ж вона багато б нажала, якби мати не сварила за скалічений палець. Але торік вона була ще маленька, маленькими рученятами не могла вдержати серпа, а тепер вона вже виросла, набралася сили і руки побільшали. Харитя глянула на свої руки. Адже цими рученятами вона принесла з річки піввідра води, хоч яке воно важке те відро». Завтра, коли розвидниця, встане Харитя, нагодує маму, коли б що схотіли їсти, а то відколи слабі, саму воду п'ють. Візьме серп і піде в поле. А вже як буде жати? І не розігнеться. І уявилась Хариті вижата нива, а на їй стоять полукіпки і блищать проти сонця, як золоті. І сама Харитя стоїть на